Z prvního listu Petrovi. a Kršťan. Veleven buď Bůh a otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal skříšený Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, nepostvrdené a nevadnoucí, je připraveno pro nás v nevesi. A boží moc vás skrz víru střeží ke spasení, který bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě krátko projít zármůdkem rozmanitých zkoušek. Aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjící zlato, jež přece tež by vás ohněm, prokázala k vaše chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Až jste ho neviděli, milujete ho. až ho nyní nevidíte, přec v něho věříte. A já sám nevyslovnou vznešenou radosti, a tak docházíte cíle víry s pasemi duše. Milí bratři, milé sestry, vlastně ta čtení, které jsme slyšeli, mohly radši zaznít v opačném pořadí. Totiž čím evangelium končí? Tím začíná dopis s a vírou křesťanů. Evangelium to vypráví. Vypráví Tomášovi, který nemohl věřit, protože nevěděl, neviděl, tak viděl a uvěřil. A epoštola připomíná a vykládá, co Ježíšovo vzkříšení pro nás znamená. Obě čtení mají společné téma. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili, říká Ježíš Tomášovi, jakoby zhrnutí celého příběhu. A zde, v tom listu Petrově, Čteme, ať ho ani není nevidíte, přece v něho věříte. Tyto biblické verše vlastně křesťanům poskytovaly definici víry. Vlastně víra začíná tam, kde to vidění. Končil, nebo není možné. A ten rozpor mezi vidění a věření zaměstnávala no, po mnoha stoletech filozofii i do dnešní doby vědci. Jak to jde dohromady víra a věda? A to existuje spousta Otázek? A není to tak jednoduché, jak to často praktikujeme, když spoleháme spíš na to, co vidíme, a ne na to, co vidět není. Děti mají dneska podobný téma, jsem slyšel, že existuje spousta věcí, které nemůžeme vidět, ale na který přece nám hodně spoleháme. Tak přemýšlete sami. Podstata křesťanské víry je, že nejsou důkazy. Slyšeli jsme před týdnem o prázdném hrobu. Prázdný hrob není důkaz. A kdybychom hledali důkazy no, některých biblických biblických oddílech, tam se vychází stříc těm pochybujícím a věří, nevěřícím lidem, kteří potřebují, hledají důkazy, ale je to v celé Bible tak, že víra není založena na důkazy, nebrž na svědectví. I naše víra je založena na osobním svědectví apostolů. Samozřejmě i těch, kteří nám toto svědectví předávali, ty, kteří nás vychovávali, kteří nám svým vlastním příkladem ukázali, v čem spočíva víra. Je to svědectví a je to na nejvýš osobně. Není to důkaz. tak teda víra a vidění nejde dohromady? Ale jo, jde dohromady, ale ne teď. Apostol říká, nyní nevidíte, přec v něho věříte. Ten Tomáš má úžasný zážitek, že přesně za týden, jeden týden po Velikonoci, když vylezly kořátka ze kořábu, tak přišel Ježíš zase, ne úplně náhodou, protože v neděli má takový oblíbený den, když přijde do slomažděný. A Tomáš, který nemohl vidět, na jednoho vidět může. V listě apostola Petra čteme něco podobného. Ještě není vidět, ale bude vidět na konci času. Až se zjeví Kristus, tak se to prokáže, že jsme nevěřili marně, ale že je to spolehnivý. A že docházíme cíle víry spasený duše. Tak tedy ne naše Víra střeží ke spasení, ale Boží moc nás spasí a toto vše bude odhaleno v posledním čase. Milí bratři, milí sestry, první Petrov list má dvě hlavní témata. První je křest a druhý je začínající pro následovaný křesťanů. Ta víra, o které tady řeč se vztahuje zpětně k křtu. Apostol svým adresátům to připomíná, že byli jsme všichni pokštení a co to znamená? To znamená začátek nového života. A tady ještě důraznejší, že Bůh dal vzkříšeným Ježíše Krista nově se narodit k živé naděje. Tak když vstoupíme do vody, když jsme pokřtení, tak začíná něco nového, jako když kuřátka lezou z kořábek. Začíná nový život v Kristu. A křest nám otvírá dveře k budoucnosti. Ještě to není vidět, ještě nejsme u cíly, ale dveře jsou otevřeny. A teď záleží na nás, abychom šli těmi dveřmi do nového života směrem k budoucnosti. A to je ta naše cesta víry, která se samozřejmě musí osvědčovat. Stejně jako drahý kov se osvědčuje, zkoumá, zkouší se v ohni, tak i nás v našem životě čekají zkoušky. Pán apostol Petr, nebo ten, kdo jménem Petra z Říma píše k těm pronásledovaným křesťanům v Malé Ázie, ten jim píše, že vaše zanomocení, vaše souření, vaše pronásledování je taková zkouška vaší víry. Je to, to vím ze zkušenosti faráže, velice odvážně a riskantně někomu říct na hlavu, ale to, co teďka prožíváš, to je zkouška od Boha. To v podstatě může a má říct někdo sám o sobě, a ne jeden o druhém. Co považujeme za zkoušku víry? Jestli můžeme přijmout soužený i takovou krizovou, jako zkoušky naše víry. To je přemýšlený pro každého z nás. Ale fakt je, že apostol jim chce dát jistotu. Protože když tomu tak je, tak můžeme si být jistí, že Boží moc vás skrz víru střeží k spasení, tedy i v těchto zkouškách a v tom souzení Bůh je. A poněvadž jste pokřtený, nemůžete, nemůžete se v tom ztratit, nemůžete zahynout, ale ta, to společenství s Kristem vás udržuje. Tedy apostol čerpá svou sílu, svou jistotu i svoje potěšení pro křesťany. Z toho faktu, že jsme pokření a už se nám dveře k budoucnosti otevřely. I když ještě nejsme u cíli, můžeme si být jisty, že máme to ten nový život. Když apoštol mluví o novou, nově rozený křesťany tak nechci, abychom tomu rozuměli jako přídavek. Že já jsem buď normální křesťan, anebo když jsem dobrý, tak jsem nově narozený křesťan. Jsou takové křesťany, který to, v tom smyslu používá to slovo nové narození. Ale tady to není ten smysl. Nově narozený není přídavek, něco navíc, ale podstata toho co se stalo ve křtu, synonim, protože křesťan je ten, kdo žije v Kristu. Každý je nově narozený, ne protože že jsme tak dobrý a, a silně věřící, ale protože Bůh s námi to udělal, že jsme byli zase na začátku, že jsme dostali od něho nový život. Tak to hlavně na tom křtu není nějaký rituál s vodou, ale že přijímáme nový život a to máme jistý. Jistý jako Ježíšovo slovo. Jistě jako Ježíšova smrt a jeho vzkříšení. A když lidi myslí, že ještě něco postrádá k tomu, abychom byli opravdu narození znova, tak je to vlastně problém, že co, jakou větší jistotu bychom mohli ze svého života získat, než právě toto boské ano v Kristu. Ale nemluvme o těch, kteří sami sebe povazují za znovu rození křesťany, ale mluvme o jiných, kteří hledají to ujištěný v etice. Hledaj to osvědčení křesťanství v etických zásadách, jestli jsi opravdu křesťanem, to se ukazuje v tvém praktickém životě. Takhle se i často káže v kostele. Vždyť křesťanství nejsou nějaké frázy, ale prakticky život. Na tom něco je. Ale jestli jsi křestanem nebo ne, to není v tom tvém chování, v tom uplatnění, který děláš z toho, co jsi naučil, ale jestli se křestanem nebo ne, to rozhoduje Kristus. Je zajímavé, že apostol, Pavel, apostol Petr tady se nevrátí k nějaké jistotě těch věřících, že má se naše sebovědomí zkoumat, vyzkoušet ověřit v praxi. Ale co se má v praxi uvést, to je to, co Bůh za nás udělal. A právě proto je, křest v této souvislosti víc než nějaká ilustraci. Je to podstata věcí. Bůh nás nově narodil, nezasloužili jsme se to a netýká se to nějakých částí naše existence, ale celého člověka. I když se ani po těchto velikonocích jsme necítili se úplně jako nově narozený, jako mladý, jak to bývalo, ale ta skutečnost tam je, že ne my musíme to udělat. On to udělá s námi a udělá i nadále. Tak přestenská víra není nějaký pevný nebo méně pevný přesvědčený, který jsem někdy přijal a který se snažím důsledně vydržet ve všech a problémy svého života. Jestli se žiju jako křesťan, to není moje rozhodnutí, ale je to Boží moc, který střeží nás skrze víru. Není to náš výkon. Nemůžu o to rozhodnout sám, jestli budu věřící, jestli budu povrchným křesťanem, jestli budu silně věřící. Víra není výkon, ale dár. Toto víme všechny, neodpovídá naše životní realita, realitě, naše situaci dneska, když na nejvyšším místě, hodnotě, výkon a iniciativa a autonomie. No, s prominutím Bible nám říká něco jiného a má nějakou hlubší pravdu. Tak se radši držme těm kurát, kurátkám. Ukazuj nám to, co je pro nás zdravý a dobrý. Nenáš výkon, ale to, že jsme se narodili a že se z toho můžeme radovat. Tak, tolik řečí o tom, že uvěření se a víra není to, co my stavíme. To není naše pracoviště. Ale naše pracoviště je to, že víru ztracíme. Že se dostaneme do krizi, že se dostaneme do pochybnosti. Zkrátka, že ta zkouška naše víry, to je naše pracoviště. Toto máme přijmout a v tom se máme osvědčit. To znamená, apostol to sám říká, že jsou křesťany, kteří se osvědčují, a třeba jiný, že ne. Aby se pravost vaší víry prokázala k vaši chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Kristus. Tak pozor, tady nejde o to, abych někomu to říkal do oči. Ty nejseš křesťan, ty jdeš do pekla, ty jsi pokrytec. No, i toto se mezi křesťany bohužel a často praktikuje. To není náš úkol. Ta, to odhalení a to prokázání naše víry, když se zjeví Ježíš Kristus. Tak je to tam, můžeme si být jistý, ale není naším úkolem takové soudy udělat sami. Tak pravá víra co to tedy je? Smíme se domnívat, že ti, kdo přijali tento dopis z Říma, byli daleko od takových arrogantních křesťanů, kteří sami sebe považovali za ty pravy správný. V římských provinciích Malé Asii byly vystaveny prvnímu soustavnému pronásledování, které nebylo nikoliv nálada nějakého císaře, ale byly problém struktury. Římský stát na toto poselství, které přinesl Kristus, neměl žaludek. Reagoval. A dopis z Říma se s nimi, se křesťany, solidarizuje. Toto pronásledovaný pochází z Říma a obrácí se proti křesťanům tam, v této země. Člen římské církvy navazuje na osobu apostola Petra, který je známy v celé církvi a píše těmto ohroženým křesťanům, těmto sborům. Ovšem, překvapení milí bratři, milí sestry, on teď nezačíná tedy připomenout, co bylo, co nás drží pohromadě, vzpomente si a vydržte. To není jeho poselství. Jeho poselství je, že vy jste na dobré cestě, vy žijete a dočkejte se toho, co přijde. On vzpomíná ne na milost, ale vzpomíná na budoucnost. A tak to je, když je to Křesťanství a ne nějaká ideologie, tak nebudeme lidskými slovy ani plamenými kázáními se budovat důvěru. Ale jedině tím, že doufáme. Máme tu naděje a to píše apostol těm křesťanům. Skříšeným Ježíše Kristem, jsme se nově narodili k živé naděje. A to toto říká, že máte naděje. Máte tu naděje jistě a máte dědictví. Obnovený ve křtu nám dává naděje a i solidní dědictví, které se připravuje v nebi, ale o kterém už Něco víme, že je nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí. A jak k tomu dostaneme? Ne tím, že jsme dobří křesťany, ale jsme, jsme se narodili. No, někdy se to lidi pokouší své nevychované děti vydědit. Ale nějaký ten základ toho přece nám musí dostat a to základ našeho dědictví je v tom křtu je Boží spasený, odpuštěný a spasený. Tak tím, že jsme se znovu narodili, máme to dědictví, máme nárok na to, i když ho nemáme v ruce. Ještě mluvíme o tom v slovech ne nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí. Je to nehynouci, protože bude to trvat. Věčně. Je to neposkvrněné, protože už není poskvrněné nějakou vinou, není to kompromis s naší neschopností, s naším selháním, ale je to dokonalé Odpuštěný. A je to nevadnoucí. To první dědictví, které Bůh slíbil svému lidu Izrael, měl být země, kde vládne Bůh jako záhrada. A tato záhrada často v lidských děnách, vadnula, skazila se, otravila se. Jako dneska to vidíme i v, naši, v našem planetě, že není to žádný raj. Ale máme to dědictví nevadnoucí, nezničitelné. Můžeme se být jistý a můžeme podle toho žít. Když mluvíme takhle o dědictví v nebesích, tak samozřejmě to nevidíme. Ještě nevidíme. Snadno se mluví o smrti, o vině, o zkázy. Těžko se mluví o tom, co má být a co bude. Ale ten cíl naše víry tu je. Můžeme na to spolehat. I když ho nevidíte teď, přece ho milujete. Přece Věříte mu. Cíl ví, naše víry, milí bratři, milí sestry, nejsou jasné představy. I když Ježíš hodně nám dal na cestu, hodně nám řekl, nemáme ty jasné představy, jak se tam dostat. Ale že nás chce tam věst, to víme. A že Bůh bude vládnout v této země Jehož jejíž děd, dědicovi jsme. Na cestě bude utrpení. A když Řidé takhle mluvili o utrpení, tak často tomu říkali porodní bolesti poslední doby. Ano, to s tím narozením také souvisí. Není to ta čista radosti, radost těch kuřátek? My jsme dospěli lidi a víme, čím musíme projít a víme, že celý svět trpí porodný bolesti. To, co k tomu apostolu říká, je jedno slovo. I když snad máte ještě nakrátko na krátko projít zarmutkem rozmanitých zkoušek. To není potřeba roznést na krátko ve srovnání s tím, co bude, je to velmi krátké. Už ty dveře jsou otevřené. I když jste ho neviděli, přece ho milujete, přece se radujte, přece máte naděje. Žijte mezi vzkříšením a zjeveným království. Víte, jakému cílu spějte ke spasení vašich životů, vašich duší. Amen.